El Magatzin de Cabiló Ràdio, un espai informatiu per al poble de Sella. Bon dia. Comencem l'informatiu d'abril de Cabiló Ràdio amb els titulars de la informació més destacada. L'Ajuntament aprova liquidar el pressupost de 2012 i aprova el de 2013. També manté les subvencions a les associacions, aprova el conveni de recollida de la brossa i desestima la petició de pagament de Sella Hills. La Setmana Santa acaba amb un bon balanç per al turisme de Sella. Escoles de Sella, Reieu i Orxeta celebren una jornada de convivència al nostre poble. Naix l'Assemblea de Joves de la Marina Baixa. Més de 90 persones acudeixen al sopar d'homes organitzat per la Comissió de Festes. El passat dia 21 de març va tindre lloc el ple ordinari corresponent al primer trimestre del 2013. Entre els punts de l'ordre del dia, cal destacar la liquidació del pressupost de l'any de 2012, l'aprovació del pressupost de l'any 2013 i l'aprovació del conveni interadministratiu per a la recollida de la brossa. És destacable que els pressupostos s'han presentat a ple en pràcticament termini legal, que és l'últim trimestre de l'any, fet que en els últims anys s'havia donat amb un retras de molts mesos. El pressupost de l'any 2013 continua incloent les subvencions a associacions al 100%, és a dir, es mantenen com l'any passat, ja que la Generalitat ha abonat gran part del deute que tenia amb l'Ajuntament, concretament 96.000 euros dels 116.000 que devia. Un altre punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació del conveni per a la recollida de residus sòlids urbans, que es farà amb els pobles de Reieu i Orxeta. El cost d'aquest servici està format per dos elements, en primer lloc, un percentatge del cost de la gestió directa, és a dir, factures de manteniment, avaries dels, vellic, dels vehicles, carburant, etc., que es calcularà en funció de la quantitat de residus generats. Aquest percentatge d'inici s'ha fixat en un 25% en sella, 35% en orxeta i 40% en relleu, però és revisable anualment. El segon element per a calcular el cost total és la quantitat de residus que genera el poble i que, segons les paraules de l'alcaldesa Natalia Hernández, és de 50 euros per tona. Es calcula que aquest canvi suposarà un estalvi del 30%. En el ple, també es va tractar la segona petició de l'empresa Seiya Hills, empresa urbanitzadora de saleres, a l'Ajuntament de Sella, per a que inicie el procediment de premi als propietaris que no han pagat les quotes d'urbanització. Seiya Hills també demana que l'Ajuntament li paga a l'urbanitzador les càrregues urbanístiques de les parcel·les de titularitat municipal destinades a les vivendes de protecció oficial, és a dir, 500.000 euros. L'Ajuntament ha desestimat aquesta petició i ha requerit a l'empresa mercantil que presenti la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient de retaxació de càrregues, ja que les diferents modificacions del projecte i el percentatge de finalització de les obres fan necessària aquesta modificació de les taxes. Les vacances de la Setmana Santa són una de les millors èpoques de l'any per al turisme de Sella guany, segons han informat els principals empresaris turístics del poble, ha sigut un bon any, ja que ha vingut molta més gent que en les últimes temporades. Hem parlat amb Toni Moreno i Stephen Green perquè ens explicaren millor com ha funcionat el turisme estos dies. Els dos han fet una valoració positiva. Escoltem-los. Esta setmana ha sigut un éssil total, el 100%. Ja fa un munt d'anys que la gent no, no s'atracava de la manera que s'atracava aquest any. Però no per veure, sinó per menjar i per descobrir coses de nosaltres, de, de la cultura de nosaltres això. això. és el que jo... Che, que ha sigut una bona sèmaras santa en l'aspecte d'això, de gent volia conèixer l'entorn, el, el menjar de l'entorn i això. Jo, per mi, una de les millores dels últims cinc anys. Un montón de gente. Tenemos cinco casas en Seiya y hemos tenido cinco casas llenas. Hay, ha habido más o menos de 20 nuestras casas. Este año mejor, yo creo, que ahora y viene viene de todas las partes y vienen muchos tipos diferentes de, de personas. Este año nos ha salido muy bien, yo creo que para todo el pueblo también. Hemos aprovechado también para preguntarles quién es la temporada alta a Sella y qué tipos de turista en visita. Los dos han coincidido en que ya tanto españoles como extranjeros i han insistit en que l'escalada aporta el gran flux de turisme al poble. El turista sol ser espanyol, però ara està descomptat una sèrie de gent per, per això de Rocfans, de l'escalada, perquè la penya que teníem és xe, que està molt bé i és molt interessant, i en fi, i entre uns i tres jo que sé, jo diria que el turisme que ja sí és molt políglota i no ho sé, i d'un muntó de nacionalitats sobre todo de ingresos gente española de decir el contorno y madrileños y valencianos sí que eh, la, la temporada alta es es para la escalada uh, vamos intentando siempre que, que venga más gente en, en, en junio sobre todo que es muy bonito y flores y todo pero junio para nosotros es es una época algo flojo y luego julio y agosto con las vacaciones escolares eran en el norte de Europa. Sí viene gente, pero no tanto como como ahora, como en febrero, marzo, abril o mayo es esa temporada alta. Mm -hmm. Finalmente, Steve ha dicho que cal explotar más el negocio de la escalada. Por ejemplo, dando difusión a la zona de acampada o ofreciendo un servicio de transporte hacia el Barran de l'Arc. Lo que a falta de este pueblo es un autobús que que, que, que los lleva desde Cela a la zona de escalada porque viene mucha gente y si tienes menos, menos de 25 años no puedes alquilar un coche, así que es un problema. Para mí hay un negocio aquí que hay que esperar hacer y alguien tiene que montarlo. Uh, el camping, autobús desde el camping a la zona de escalada, de mañana y de la tarde. Porque esta, esta, los escaladores acostumbran a hacer camping. Y el camping durante el invierno está cerrado, es un crimen. Y puede haber un montón de gente durante todo el invierno, pero hace falta esto. Pero los jóvenes que los llevan de la mañana y los que vuelven a casa en la tarde. Pero pero es, es, es un negocio que alguien tiene que montar. El camping y la escalada son dos cosas que van juntos. Y por mucho que miras el internet, nunca vas a enterarte de que hay un camping en serie. Es un secreto. El passat dilluns 25 de març, el col·legi públic Cerber Mora de Sella va rebre els alumnes dels col·legis d'Orxeta i Relleu. Començava així una convivència de dos dies on els xiquets van gaudir uns dels altres i de totes les activitats que els seus mestres els van preparar. Jocs, balls, tallers, excursions i molts altres. Tots els anys, aquestes escoles fan una cursa a l'any en un dels tres pobles, però aquesta vegada han optat per fer una convivència i han passat tots junts una nit a les aules del col·le de Sella. L'escola de Sella és la més menuda, compta amb 30 alumnes, mentre que la de Relleu, en T64, i la d'Orxeta, uns 39. Malena de Besa, directora del Col·le de Sella, Vicenç Soler, mestre de Relleu, i Pili, mestra d'Orxeta, ens parlen d'aquesta iniciativa que per a ells ha sigut tot un èxit. Soc eh, Malena, mestra de C de Col·legi de Sella i ens bueno, han enfrescat en una experiència que no sé si com resultarà, de moment que són les set i pico, estupenda. Hasta demà eh, a les doce del migdia ja pues no sé què passarà. Eh, bueno, nosaltres, les tres pobles, estem molt units i e intentem sempre pues, fer activitats juntes. Eh, S'ha tres, eh, tres anys hem fet la cursa, fa tres anys va fer la cursa així en Cella, i en guany, quan ja han participat les tres col·les, ens tocava a nosaltres tornar a fer la cursa i vam idear pues, fer un altre tipus de convivència. I la convivència pues, bueno, pues, està nocturna i, i a veure què tal. Simplement eh, és una idea que va sorgir de tots i a veure que, com funciona. O sigui que, que si en guany funciona bé, pues, es repetirà l'any que ve. Eh, jo crec que ells el que, que més els va són les novetats. Eh, si en guanyaven a repetir la cursa, com ja que saben, està tot massa controlat, ja saben que ja que corre ja sent. Açò era de nou. Açò die bueno, i com anem a dormir i què anem a fer? I com an m'ha de portar pijama, no m'ha de portar pijama són eh, coses noves. I crec que per a ells totes les novetats són positius. Per als mestres, eh, jo crec que també molt positiu perquè de més ací en realitat es veu, el companyerisme, es veu com és cada un, perquè, clar, darrere d'una taula és difícil veure... Ai, sí, mira, és bon companyer, però ja està. Però així, en realitat, es veu en quin tipus de gent tens, tens al voltant. Em diuen Pilar, amb el mestra d'Orxeta, de quart, cinquè i sisè. A l'escola tenim 39 nou alumnes. Hem vingut a Saïa a fer la convivència de les tres escoles, perquè pensem que, que per a xiquets és el millor, que troben que hi ha xiquets en altres pobles en els que poden jugar i, i poden veure altres, altres pobles. Sí, tot són aspectes positius, perquè, clar, ells es relacionen, juguen en xiquets diferents, perquè, clar, allí en, en aquestes escoles igual juguen els de 3 anys en els de 12, que juguen en els de 10, doncs igual, no? és com una escola normal. És una manera diferent de, de treballar. Eh, pensa que, per exemple, en Sella i en Orxeta tenim tres cursos en cada classe. És molt diferent a tindre només 25 alumnes d'una classe només. Per cas de programar moltes coses diferents, tens tres nivells dins d'una classe, a més dels nivells que tens dins de cada curs. No, jo sóc Vicentç Soler, Soc mestre de l'Escola de Relleu. En relleu són uns 64 xiquets i bueno, d'infantil i de primària. No, va, però lo que fem és que cada any fem coses com. Tot l'any passat van fer una cursa. Vam fer cada, cada any en un poble una cursa. I era doncs, com una convivència també i i este any anem a fer convivències. Bueno, una convivència l'any que ven un altre poble i l'altre un altre poble. No, convivència molt petit, és ja fer activitats junts, com sombreu un passeig, només a la Font Major, ara ara nian tallers de diversos tipus i això. I després ja per la nit sopen els xiquets i ja hi ha una pel·licoleta i dormir, per el que més es apeteix a dormir tots al mogolló. Trencar l'enamistat aixà ancestral que n'hi ha, I que els xiquets quan venen a la silla ja venen, i venen també els de silla, i a veure si trenquem i, i es fan amics entre ells i no n'hi no ha aixà rivalitat. Però a part, sobretot, és conviure, la finalitat més important de això és el fer de conviure. També hem parlat amb alguns xiquets del poble de Sella sobre aquesta iniciativa. Soc Cristina Cantó Miralles i tinc 8 anys. Soc de Cerber Mora i avui han vingut a la convivència Orxeta i Relleu. Ara estem fent jocs i manualitats i sumba i sumba. En, en una maestra professional. Esta nit anem a muntar a l'ermita en llinternes. Eh, bé, hem anat a la Font Major i hem passejat pel camp. Doncs pues, eh, avui hem anat a, a la Font Major, a Bernat, hem anat per la, per la el camí, el còlera, eh, i m'ho hem passat molt bé. I després hem vingut així i estem fent uns tallers amb tots, Joan a futbol ara, i per la nit hem anat a fer la convivència, que és que a dormir tots junts. A més, també hem d'assenyalar que el nostre col·legi, el dimecres 27, va rebre la visita del Col·legi Públic d'Educació Especial El Secanet de la Vila Joiosa. Per últim, el dimarts 26, Cella va rebre una gran quantitat d'estudiants arribats de l'IES3 de la Vila, del Bernat d'en de Benidorm i de l'Escola de Finestrat, que realitzaren les diferents rutes senderistes que ofereix la nostra població, el Camí del Còlera i la Ruta de l'Aigua, entre altres. La setmana passada es va constituir l'Assemblea de Joves de la Marina Baixa una agrupació de gent jove de la comarca que naix amb la voluntat de dinamitzar el nostre territori. L'assemblea es basa en quatre eixos principals sobre els quals pretenen treballar els seus membres. Estos són territori i ecologisme, cultura, llengua i història, crear un oci alternatiu i, finalment, un eix de formació a través del qual orientar el futur dels jovens i en formar-se en diferents qüestions. La primera assemblea es va realitzar en Cayosa d'Enxarrià, en el local de l'associació Cayosina, l'Empelt. Alguns jovens de Sella van assistir per informar-se i involucrar-se en aquest projecte que està obert a tots els interessats. Un d'ells és Sergi Soler, qui ens explica per què ha decidit formar part de l'assemblea. He decidit formar part de l'assemblea perquè ens semblava una iniciativa genial en l'aspecte de que es vol dinamitzar la cultura de, de, de la zona, la cultura... Eh, el, el territori un poc i em semblava una ocasió ideal per a que els joves i tal ens, ens, un, ens unim tots per a poder treballar conjuntament Després del primer encontre, ara els, ara els queda treballar de valent per portar endavant aquestes iniciatives Sergi, creu que sí que, sí que podran fer-ho perquè la gent que va assistir mostrava molt d'interès, escoltem-lo vaig veure que havia prou interès, prou la gent que vam enjuntar de diversos, de diversos pobles i tal. i No sé, vaig veure en... En prou trellà, com diríem així. El passat 23 de març, la Comissió de Festes de Sella va celebrar el primer sopar d'homes que es fa al poble. Van assistir més de 90 persones al sopar i a la posterior festa i espectacle. Alguns dels assistents ens comenten les seues impressions de la festa. Em va... lo que más me va agradar va a ser el, el menjar está buenísimo, todas les punzadas pero especialmente el... el pollastre la gente que va vivía, yo estaba a tope érem casi 90 o más de 90 no recuerdo bien, si los próximos majorals volen arreplegar una cosa de dinero en un acte, este podría ser un a mí me ha agradado mucho el ambiente, un ambiente de germanor y lo han pasado muy bien y creo que si la comisión de l'an que ve o del año siguiente tiene de de fer més feina, no, de la que ja tenen, pues, això podria ser una bona iniciativa, que altres diners. Hem parlat també amb Luis Miguel Soler, membre de la comissió de festes, que ens ha explicat per què van decidir organitzar el Sopar, així com també ha fet una valoració positiva d'aquest. Ja fa anys que volen fer-ho, però no... Ho han intentat, però no s'apuntava ningú. I ho guany. Crec que per pesats, perquè només feien que donar que no... Enviar un whatsapp i... i... La gent es va animar, un tot. Va vindre més gent de, de l'esperat. Pensaven que no tindria èxit. Va ser tot un èxit. Fins així, la informació del mes d'abril del poble de Sella. Tornarem el mes que ve amb més informació. Vos deixem ara amb l'entrevista que Sergi i Antonio han fet al president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats, Vicent Llork Asensi. Qui pregunta ja respon qui respon també pregunta. Bon dia, estem aquí de nou en la secció d'entrevistes del magazín de Cabilo Ràdio. Avui ens acompanya Vicent Iorca Asensi, president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Sella. Vicent Iorca Asensi, naix a Sella l'any 1941, fill de Vicent el Barber i Josefina Asensi, és el major de dos germans. Des de ben menut ha viscut al voltant de tres elements que han marcat la seva vida. La barberia, la música i la pintura. El seu pare fou un músic i mestre de músics, com ell que començava en 11 anys. I ja de més major, formava part de la Unió Musical de l'Obra Son pare també fou barber i la casa on viu, la planta baixa, fou barberia, on ell i el seu germà l'ajudaven. Per això, molts el coneixen com a Vicent del Barber. I la pintura? Ha sigut durant 38 anys la seva feina, creant, junt al seu germà, Pepe, una empresa referent a tota la contornar, Pintures Iorca, i que han treballat arreu de tota Espanya. També es dedicà durant un període de la seva vida, a la política local. Primer en un partit que es deia Independentistes de Sella i després en les files del Partit Socialista, arribant a ser regidor. Avui, amb 71 anys, dedica molt del seu temps lliure a portar endavant la Associació de Pensionistes i Jubilats de Sella. Encara que també ens hem assaventat que la passió per la música la té intacta i està aprenent a tocar la guitarra. Bon dia i benvingut. Bon dia. Ve, eh, comencem ja l'entrevista. El fa unes quantes setmanes es va celebrar la l'Assemblea de la Associació de Jubilats de Sella en la que vostè fou reelegit així que eh, des de molt temps fa que és vostè president i què és el que el va motivar a agafar aquesta responsabilitat? Pues, jo sóc president ja fa tres anys. En això fa tres anys que és el que diu els Estatuts, que és es el periódico, el període que té el president d'exercir, de, de el ser president en aquesta associació. Llavors, l'any que ve em toca ja dimitir o tornar-me a presentar, perquè el meu capítol li ha passat. Doncs pues, l'entrar jo ahir com a president va ser que la presidenta que havia antigament, Amparo Cortés, se va dimitir i... I van tindre que elegir un nou, una nova directiva. El no va fer una assemblea i no presentarse ningú però pues vam acordar uns amics en, en formar la junta de directiva d'aquesta associació el qual jog em van nombrar president. Bé, eh, la veritat, la tutedictiva no no la coneix, eh? imagina que si, si, ens podia, si ens la podia dir i també molts socis són en, en la seva associació. Pues ara en aquests moments eh, som 200, 220 exacte, exacte el número però un 220 socis eh, som ara en este aquests moments. I podeu figurar-vos com poble com este de 600 habitants, que siguem 200 i pico associats, pues, ui, pues, ja el percentatge de anys que, que esta població té. Molt bé, continuant, eh, podria explicar-nos quina és la tasca que porta la la seva associació aquí en el poble claro, de Consella i, clar, formant part o representant un col·lectiu tan gran? Pues a Sinsella, pues, com ja sabeu, pues, eh, les activitats que tenim, pues, no són moltes perquè, perquè tampoc disponem de, de, eh, diré, pues, tenim demanats varies voltes al ajuntament, i a la conselleria o a diputació que em els proporcionaren pues a la tercera edat quin quin activitats poden fer per jugar a la petanca, que quan demanem que si fem un terrenet i, i farem un campet, que avui en dia pues, és una activitat que les vells punyen pues, de tindin, la boleta i tot això, i, i que hi han localitats que ho tenen, que no és un cost molt gran, però clar, hasta al moment pues, no ho han aconseguit. Doncs pues, els eh, vells, pues, l'activitat principal és pues, Jugar les cartes. Jugar les cartes, tenim el, el saló o el club de pensionistes que ens adjudiquen en el seu moment l'Ajuntament el, el, el, el saló que tenim pues, tenim la televisió, tenim els xicotets de biblioteca, jals de tota classe i és l'única activitat que disponem en aquest moment. A, a més d'aixes de, de, coses, també fan viatges, juguen... Eh... A, -a, a més, pues, les activitats, pues, eh, el club pues, està gestionant viatges. Eh, pues, estos anys any passats pues, han fet un, un viatge a Madrid de tres dies per veure una revisteta de Rei León, vam estar enviant a Rei León, vam fer un altre viatges a Bocairent, o sigui que viatges que, que pot el club doncs, per mediació de, de, de, de, de, de bé la Diputació, que sempre tenim alguna ajuda per xicoteta, això, doncs, podem subvencionar i podem fer algun viatge. Un any tenim, doncs ara tenim previst en fer la Setmana Cultural, una, un viatge cultural a Salamanca que serà del 9 al 14 de juny. Hi ha uns 5 dies, del 9 al 14, o sis dies, que anirem a Salamanca. I, i l'avent algunes... més principal que, que, que fem eh, o que té este club és el sopar de convivència que fem tots els anys en el mes d'agost, juliol o agost, quan hem vist la plaça que és un sopar que fem gratuïtament a, a totes les socis, eh? en que duem un xicotè conjunt, i la gent ho passa pues, una meravella, com és en l'estiu, o és pues, la gent ho passa molt bé durant Xabelà. Totes aquestes coses segurament es sufraguen amb la quota de socis i l'ajuda de les diferents institucions. Com? Com és la, la relació de, de la situació amb les diferents administracions? Tant la local, l'autonòmica... La, la, en el moment pues, segur que eh, ha, ha estat molt bé. El que passa és es que a eh, aquests anys passats pues, es, es recebia una ajuda molt bona de Diputació de, de Conselleria i en aquests moments, ja fa dos anys, o fa dos anys i escaig, o gairebé tres anys, que s'ha reduït les subvencions per doncs, més del 50%. Perquè, per exemple, pel el sopar de que fem l'estiu, doncs, que sense voler es reuneixen les 200 persones a la plaça sopant, doncs teníem... Jo me'n recordo que l'última el primer any que jo vaig entrar van tindre una subvenció de debutació de, de quasi 3.000 euros. I en guany per en guany, per exemple, en guany ja ho han recibit mos ha reduït a 1.100. O sé sigui que l'arrebaix ha sigut molt forta, però, clar, en la xicoteta en la xicoteta cota que paguem que, que paguem tots els socis que són 12 euros que paguen a l'any i i també una xicoteta loteria que, que fem en Nadal i pues, una ajuda que ens donava l'Ajuntament com crec que a totes les associacions que Esperem que unguany no l'han recebida, però esperem que que recibisca podrem pues, sufragar el sopar este que com, com sabeu els dos socis, pues, costa post pues, 3.000 i pico d'euros el sopar. La gent moltes voltes quan escolta la paraula inserso de seguida l'associa a la gent més major. Vos tens podria explicar què és l'inserço com a tal i com afecta a la població més, més gran de d'ella. Pues, el' l'incerso fins ara ha estat més una es ajuda que ha fet a la, la gent de la tercera edat per poder fer aquests viatges, aquelles xicotetes vacacions, però, clar, l'incerso li ha passat com a, a, a tot, a totes les, les associacions i a tot... Eh, les eixides ha reduït eh, per a més del 50%. Entonces, què passa? Que les places de l'incerso ja no ja no és el que era antes. L'incerso era una... L'incerso entrava des del pla de, de, de, de l'obra social de l'estat, del govern, que era que es subvencionava el tant de les vacacions no sé quin tant percent que... és un programa dedicat, a... Un programa a, dedicat a, a la tercera edat de vacacions de vacacions viagos. soles de viatges sí, l'IMSERSO també es va crear per a reactivitar l'economia en, en temporada baixa dels hotels, com es de, sí, de balnearis és, és, és un dels de plans del govern que mantenia els hotels eh, a Boers perquè al inversor com vorats sabeu eh, pues era un, un, mantenia molta gent que estaria que que, que estaria en el paro i, i no estava i al pues, eh, mantenia molta gent de molta feina, a molta gent al, al reduir eh, el porcentatge de, de places Pues, eh, sí. la, la a la cuida valenciana millor a l'Incerso li adjudicaven per dir una quantitat 20.000 places per la comunitat valenciana o, o 10.000 pelacants en guany s'ha reduït de 20.000 a 4.000 tot el que passa no, que a l'Incerso no ha places i la gent per això molts altres han organitzat este permís de la gent d'una agència d'un amic de Safiro, han organitzat el viatge amb mateix preu que a els mateixos dies i al mateix lloc. El, el viatge cultural així a Salamanca, a visitar alrededor i tot això. Estem bé que, que la crisi afecta molt a l'inserço, a les ajudes. En, en què més? afecta la crisi econòmica a la seva associació? Bé, bueno, la, per, per l'associació la, avui dia, com vosaltres sabeu, de les vells quizás, qui, quizás siga un luxe, saps? perquè moltes vells estan mantenint moltes famílies en tota Espanya. Si no fos per, per, per l'ajuda que té tots els mesos. Antiguament, o no, no antiguament, no fa molts anys, no fa molts anys, la joventut no és que despreciava els vells, no, ni que fos un destor, que, que en el que cobraven els vells, si cobrava el matrimoni, doncs pues es duien a una residència, es duien a qualsevol, o buscaven a qualsevol per a, qualsevol, a qualsevol que es cuidara, perquè ells, Pues no, no, no podien, treballaven l'home, la dona, el matrimoni i es venia molt mal de mantenir-nos el millor d'unes persones majors. Què passa avui? Que moltes persones joves han hagut de recórrer als, als familiars. Bé, canviant de qüestió... Vostè va estar en els inicis de la democràcia implicat en la vida política del poble i ha vist el desenvolupament dels serveis públics, l'envelliment de la població, la pèrdua d'habitants. Com veu el futur del nostre poble? Hombre, jo el futur el veig, eh, soc optimista i el veig que, que avui dia el poble Sella té una joventut que té ganes de, de, de, de, de treballar, té ganes de, de, de, de canviar, té ganes de, de, de prosperar i tenim que conscienciamos nos que, que avui és la joventut que ha de treureu això davant. Els vells ja no tenim, no tenim ni forces ni, ni, ni el mateix espíritu que té un jove i hi ha, que don, hi ha que a la joventut i perquè en el poquet en lo, en lo, que sàpiguen, el mateix que puguin, que traguin això conforme puguin endavant. També vostè ha participat molt activament de la vida social i cultural del poble, com a músic, com a majoral, ara com a president dels jubilats. Què es diria de l'associacionisme de Sella i el seu paper com a dinamitzador o sociocultural? Pues, sí, jo veig que, que l'oci cultural deu de mantenir que deu de, de no perdre, ni pedres els costums, ni, ni perdre l'únic valor que té el poble. Perquè, que vols que, que, que deixes perdre? La música no es pot deixar perdre. La rondalla tampoc, la pilota, menys és el que tenia el que sempre el poble ha tingut i el que no deu deixar de perdre. I veig que la joventut d'avui pues, està conscienciada en que, en que això vagi avant i que no es perga i, i que devem dapoiar los tots. Un, un altre aspecte important en la seva vida ha estat la creació d'una empresa com Pintures Iorca que ha creat molts llocs de feina i que ha treballat per tota Espanya, com ha dit abans Antonio. Quins avantatges o problemes ha trobat per a desenvolupar el fet la tasca d'empresari així en un poble com Sella? La tasca d'empresari perquè jo <coughs> vaig <coughs> vaig començar com aquell que diu eh, en una canya i una broxa d'esparta al coll. Entonces com el poble de Sella, tu sabeu que eres, però pues, em vaig haver de desplaçar per a una via. A un dia més proper, en vine a Benidorm, quan jo vaig entrar, a, vaig començar a treballar en Benidorm, eren sis o set pintors també en Benidorm. Quatre de xiles, un de polop, un de callosa i jo. Saps? I no eren més. Per Perquè? Perquè Benidorm hi havia quatre xalers també i un hostal. Doncs pues, d'ahir van començar, va començar a anar tot amunt, amunt, amunt. El xic que, treballa, el xic que treballava jo en ell, vaig a treballar, van treballar de 7 anys junts. Ell va crear, se'n va anar per un altre costat, va tirar més a explotar hotels i tot això, va deixar la pintura i entonces jo vaig agarrar el ritme que duia ell em vaig tirar endavant i a poquet a poquet pues, vaig firmar l'empresa que jo tenia jo vaig tindre dos empreses una com a autònoma això, i l'altra que una societat tenia, pues, vaig plegar a tindre per pues, 35 i 40 homes treballant treballaven ja per, per, per tota la costa yo va a haber una temporada que que nos van a quedar todas la rehabilitación de oficinas de Banesto de de Murcia, La Camba, Valencia y Castelló. Igual estaba la bola de Granada, en Puerto Lumbreras que estaba en Nules, allá en Castelló. Pues Vicent, per últim, si vols deixar algun tipus de missatge per la gent que ens escolta, per als teus associats, també. Pues per als meus associats eh, vull dir que siguisquen conforme col·laborant, conforme col·laboren ara, i també demane, també el principal que demanen és la joventut, la joventut que no perga els ànims, i a les vells que s'animem a que siguis que la cosa endavant, i que siguis la labor que duguem fent i que vull vos que gràcies per tot, per haver-ho recordat de vosaltres i molt agraït. Bé, doncs moltes gràcies a tu per haver compartit aquest temps tan agradable amb nosaltres, per a mi ha sigut una sensació i una experiència molt, molt grata i simplement ja despedir-nos des de la nostra secció de, de les entrevistes. Moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies. adeu pregunta i ja respon. Qui respon també pregunta. Passem a escoltar el reportatge que ens ha preparat Pere este mes sobre el canvi d'hora. En Pere Al 30 de març, en la matinada d'aquell dissabte al diumenge, els rellotges s'avançaren una hora per donar pas a l'horari d'estiu. Un canvi en l'objectiu d'un estalvi d'energia, però amb unes conseqüències en el ritme vital de les persones que fa que estiga cada vegada més qüestionat. Concretament, a les 12 de la matinada d'aquell últim diumenge de març, vam haver d'avançar el rellotge de les 2 a les 3. A partir d'aixe dia tenim una hora més de llum per matí, però una més per la vesprada. La idea d'aprofitar millor la llum solar s'atribueix al científic i diplomàtic Benjamin Franklin, qui, en 1784, va suggerir que s'avançaren els rellotges una hora durant l'estiu, amb el fi d'aprofitar millor la il·luminació natural i així consumir un menor número de ciris per tindre llum durant la nit. La suggerència mai es va posar en pràctica i no va ser fins el 1907, quan un home de negocis britànic, William Wheeler, ho va proposar oficialment. Però aleshores tampoc no va ser posat en pràctica i va ser arrel de la Primera Guerra Mundial quan el Kaisers d'Alemanya va decretar l'inici del canvi d'hora el 30 d'abril de 1917, amb el propòsit d'estalviar combustible. La mesura es va estendre als països aliats i a les zones ocupades, i a poc a poc més països la van seguir. Espanya ho va fer al 1918, encara que amb certa irregularitat i deixant anys sense aplicar-se. Des d'aleshores s'han produït moltes propostes i canvis, i no va ser fins el 1974, amb la crisi del petroli, quan les nacions industrialitzades van entendre la necessitat d'impulsar mesures d'estalvi energètic. Per tant, és aquest any, el 1974, quan comença a generalitzar-se de el canvi d'horari d'estiu, tot i que de manera un tant desigual. Actualment, vora 80 països mouen les agulles del rei Olge dos vegades a l'any amb la finalitat de l'estalvi energètic. Concretament a la Unió Europea, s'aplica el canvi horari des de l'any 1981 com una directiva d'obligat compliment per tots els estats membres i que en Espanya es va incorporar en un decret del 2002. Segons la directiva, l'horari d'estiu comença l'últim diumenge de març i acaba l'últim diumenge d'octubre. Com hem dit, el canvi d'hora és una mesura que cada vegada està més qüestionada. La normativa comunitària es justifica textualment per seus impactes positius no només sobre l'estalvi, sinó també sobre altres sectors com el transport, les comunicacions, la seguretat vial, les condicions de treball, la salut, el turisme o l'oci. De fet, hi ha gran quantitat d'estudis o enquestes que analitzen aquestes qüestions i encara que molts d'ells avalen els efectes positius, també n'hi ha d'altres que mostren resultats contraris. Per exemple, algunes enquestes indiquen que un 35% de la població espanyola confessa que el canvi d'horari els afecta negativament, en el sentit d'alteracions del son, cansament i dificultat per alçar-se per matí. Però, la majoria considera que adaptar els rioges a les hores de llum és una bona idea per l'estar ben energètic i només la gent més major dubta de l'eficàcia de la mesura, dient que el que s'estalvia per un joc és per per altre. Talvolta aquesta suspicàcia de la gent gran del seu origen en què, de normal, i especialment al camp, la gent s'ha guiat per les hores de sol, sense preocupar-se de cap rellotge o canvi horari. Així, per exemple, en Sella, la gent més major parla d'uns rellotges de sol naturals repartits per tota la Solana de la Penya de Sella. El més conegut és possiblement el rellotge de la Mona, situat, situat al mateix Runar de la Mona, i del que conten que alguns eren capaços de saber quina hora era, hora solar, està clar, a partir de les 10 del matí que hi ha un trencat que fa una ombra que, segons on pega, indica l'hora del dia. Altres riots similars en la Pinyà de Sella poden ser el de la Sabina, un poc més centrat en el barran de l'arc, o els dels Felips, just a dalt del Mas de Mira. En aquest últim, es diu que quan el sol hi pegava per complet, ja era migdia. Els que treballen per allà per l'arc, que no, els homes vells que han treballat, que quan li pega el sol no miren... El... En els rellotges no em teníem mirant el rostre, a mona dinar-se i al mes d'aquestes d'aquestes d'aquestes de donar la mona i els vells que hi persones que saben les obres, les obres i tot. També n'hi ha d'altres rellotges solars naturals en altres barrancs, com el de Tagarina, allà per la zona de la Creu de Ferro, on l'ombra una coveta que marcava el migdia. I si no hi havia una bona penya assolellada a prop, es podia utilitzar l'ombra de la pròpia caseta, com a indicatiu de l'hora del dia. Bé, en veritat, el que més interessava no era saber l'hora exacta, sinó quan era el migdia, que era l'hora a la que normalment la gent descansava de la feina del camp i anava a dinar. No obstant això, de vegades també era interessant conèixer l'hora exacta, ja que les tandes de rec normalment estan repartides per quarts, així que era necessari conèixer bé l'hora per saber quan acabava la tanda anterior. Si aconsegueix, avui dia eh, ens hem acostumat a mirar l'hora en els nostres rellotges i ja no coneixem aquests rellotges naturals que es marquen l'hora solar i que, per tant, no necessiten de cap adaptació. Tornant als estudis que han analitzat els efectes positius o negatius del canvi horari, per exemple, de, des d'ecologistes en acció, es va fer un estudi en 2010 i anys posteriors que analitzava el consum energètic mitjà dies abans i després del canvi d'hora. L'anàlisi va posar de manifest que, en general, el consum d'energia va augmentar després del canvi d'hora, tot i que afirmaven que és raonable aprofitar cada hora de llum solar, encara que la mesura no assegure un estalvi necessàriament. Possiblement, aquells resultats tenen la seva explicació en el que indica l'Institut per a la diversificació i estalvi d'energia, l'IDAE, que diu que per a que el canvi horari impliqui un estalvi energètic, cal que hi també un comportament responsable en les caixes i empreses, així com una utilització de tecnologies d'estalvi, sempre que sigui possible. L'IDAE estima que el potencial estalvi i l'il·luminació en Espanya, pel canvi d'hora, pot representar fins un 5% del consum elèctric, equivalent a 300 milions d'euros. I bé, ja per acabar i resumir, enumerarem de forma simplificada els punts que solen argumentar a favor i en contra d'aquesta mesura. Començant pels desavantatges, s'indica un possible efecte negatiu sobre l'activitat agrícola, especialment pel que fa a la ramaderia, ja que els animals queden afectats perquè tenen moltes dificultats per adaptar-se als nostres canvis d'hora. També es parla d'efectes nocius per a la salut, la salut perdó, com xicotets, trastorns del son o efectes negatius en la productivitat econòmica, deguda a canvis en horaris de reunions, viatges, facturacions, etc. Entre els avantatges està el motiu principal, que és el de l'estalvi d'energia. A més, hi ha estudis que mostren un descens en els accidents de trànsit o un augment dels ingressos per turisme, ja que la gent està més temps al carrer i gasta més diners. També s'indiquen altres efectes com un descens de la delinqüència o, tal volta el que més disfrutem tots, una millora en el temps d'oci i entreteniment. I és que tots ho sabem, les hores sextes de llum diurna al final del dia es permeten disfrutar d'una vesprada llarga al bar fent-nos una punxeta o d'un partit de bàsquet a última hora del dia o, com no, d'un bon passeget pel camí de l'alcàntera o camí de la piscina a fer-nos un gelahet. Ara us deixem amb David i Àngela que ens expliquen l'actualitat cultural d'Este mes. La cançó que hem pensat per Este mes és del grup La Troba Kung Fu, amb Joan Garriga al capdavant i el seu acordió diatònic. Joan Garriga potser el coneixeu perquè era també l'ànima del grup Dosminguet. Des de fa uns anys han agafat el ritme de la rumba, la cúmbia i altres mescles ballables i ho fan sonar amb La Troba. Fins ara han tret dos discos d'estudi, Clavell Morenet, al 2007 i a La Panxa del Bou, el 2010 i un directe el 2009. Per enguany se n'espera nou disc. El tema que hem triat es diu La cançó del lladre i és una versió d'una cançó tradicional. Quan jo n'era petitet Que festejava i presumia Es perdenya blanca al peu I mocador a la falsia que la vell moranet. Adeu estrella del dia. m'agafa i en presó fosca em duia ai, que va passar? la justícia m'agafa i em farà ai mareta que em farà pagar ma vida adéu clavell morenet adéu estrella del dia adéu clavell morenet Adeu, estrella del dia. Recordeu, al magasín de Mas van parlar amb Sergio García, president en aquell moment de la Unió Musical, Aurora. Van parlar de l'assemblea que s'havia fet per crear una nova junta directiva. Sergi, president en funcions, ens va dir que no hi va haver acord per renovar la direcció. El, el passat 24 de Mas hi va haver una altra reunió de la que xeren els representants actuals encapçalats per la presidenta Amparo Alemany. Us donem tota la informació a la coveta dels somnis la próxima semana. Un part de nets ens ha dit que es prepara un curtmetratge que tindrà com a escenari la casa antiga. Intentarem aprofundir en la notícia i ja us donarem més informació a la coveta de somnis. Un part de nets ens ha dit que es prepara un curtmetratge que tindrà com a escenari la casa antiga. Passem ara als esports i, en acabar, Pablo Jiménez ens explicarà què va ocórrer en Sella en el mes d'abril de fa 5 anys. L'actualitat esportiva ens porta en primer lloc a parlar de la Lliga de Llargues i Palma. Anem per la cinquena jornada i els enfrontaments han segut els següents. Primera de Llargues. Tibi ha guanyat contra Sella B. Primera de Palma. Calp 7, Cella 2 i en aquest moment es va suspendre la partida per la pluja. Segona de palma. Cella setbi. Tercera de Palma, grup C. Al T a deu, sella 3. Tercera de palma, grup B. Al T a deu, Sa 2. La setmana vinent es disputarà la sisena jornada amb els següents partides. Primera de llargues. Seella A, Sella B, descansa. Primera de palma. Sea, Benidorn. Segona de palma. Calp, sella. Tercera de Palma, grup C. Cella, Calp. Tercera de Palma, grup B. Reieu, Cella. Quant a Pablo, dissabte passat a Pedreguer va jugar junt a Fèlix i Carlos i va guanyar 60-30 contra León i Tato. El dijous, al trinquer de Pelayo, junt Pere, va guanyar 60-50 a Santi II i Nacho. I aquest dissabte a Pedreguer ha jugat amb Santi i Herrera i ha perdut 60-55 contra Rodrigo i Dani. D'altra banda, el dilluns 8 d'abril jugarà la partida de festes de Teulada a Llargues i el divendres 12 jugarà al trinquet de Vilareal, dilluns 15 d'abril al trinquet d'Alzira i diumenge 21 jugarà la partida de festes de Xàbia. També hem de dir que Jesús va jugar divendres al trinquer de Benissa i va guanyar 60-45 i Jordi va jugar dissabte al trinquer de Petrel i va perdre 60-55. La vuitena edició del trofeu Universitat de València ha començat aquest cap de setmana al trinque de Pelayo. Aquesta vegada serà la seu única del torneig. La participació està reservada als millors professionals de l'actualitat, que jugaran dos semifinals i la final. I una prova evident de la qualitat del cartell és la presència dels recentment proclamats campions del circuit i bancaixa, Solo III i Jesús, que en la primera semifinal jugaran contra el León, Javi i Tomàs II. La segona semifinal es jugarà dijous, dia 11, els contendents seran Álvaro i Dani, que tindran en contra a pujar el segon, Santi i Arrera. Els vencedors d'amb dues eliminatòries puntaran pel títol el dissabte, dia 13. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del Club de Pilota Sella, 3Wpilotasella.es en Facebook Pilota Sella o escoltant el programa Joc i Partida de Cabilo Radio, dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Tot això sobre la pilota, però pel que fa a altres esports hem de dir que Aitana García Bernabeu va quedar segona classificada a la cursa de kayak a la mar disputada recentment a la localitat de Canedi-Berenguer. La següent cursa tindrà lloc en la localitat de la pobla de Farnals. Esperem que continuï amb els bons resultats. I fins així arriba l'actualitat esportiva del nostre poble. Tornarem amb més notícies el mes que ve. gent fins el mes d'abril de 2008, un mes en el que es vivia una autèntica febre dels blocs, nova eina de comunicació que es va desenvolupar a Sella gràcies a un curs organitzat per l'Associació Juvenil El Cabiló. També el pintor Joan Cazorla començava a restaurar els frescos del local de la comissió de festes que foren pintats quan allò estava ocupat pel casino de Vicent Lobrer. El dissabte 12 d'abril Gatxull oferia un èxitós concert en la plaça Major. Començava una setmana santa on l'afluència de visitants al poble va superar tots els rècords, cridats pel bon temps, l'escalada i l'oferta de caixes rurals i la zona d'acampada de la Font Major. Va destacar la presència de noruecs, que significaren un impacte econòmic important en tendes, panaderies i bars. El 20 d'abril, els germans Vidal perdien en manises la semifinal del Caixa Popular, on quedaren finalment terceros. En la Lliga llargues, després de la dolorosa derrota en Campello per 10 a 1, amb assistència de més de 60 aficionats, l'equip de Sella va guanyar en la plaça al finestrat de Santi Imàlia per 10 a 9, en una partida memorable que encara és recordada per l'afició. Cap a final de mes es va celebrar una xerrada titulada Les drogues a debat, en un moment en el que en consum d'estupefacients era molt elevat al poble. I per acabar... Aquest mes es va produir una notícia que va tindre cert impacte entre molta gent jove. La família formada per Anna, Nacho i el seu fill Pau es veien obligats a abandonar el poble per la mancança de serveis. No eren els primers en fer-ho, però la seua marxa tenia un elevat simbolisme perquè aquesta família va ser considerada un exemple del que Sella necessitava, parelles joves amb fills decidides a viure en el poble perfectament integrats en la societat local també perquè la seva marxa posava de manifest la carència d'alguns serveis bàsics per a parelles de joves treballadors, principalment la mancança de menjador escolar. Cinc anys després, les carències es mantenen i les parelles amb fills sense una estructura familiar en el poble es poden trobar amb dificultats difícilment salvables a l'hora de criar fills a Sella. La marxa de d'Anna, Nacho i Pau va estar molt discutida a les xarxes socials i tertúlies diverses sense que l'Ajuntament prenguera la nota de la nova realitat social. En realitat es discutien dos models de supervivència per a un poble que, per si mateix, no pot assegurar el seu futur. A l'opció oficial de fer creixer la població amb els hipotètics compradors de les cases de saleres, enfocades bàsicament al mercat estranger, es contraposava la d'atraure parelles de gent jove amb fills que buscaven en cella la qualitat de vida que no es pot trobar a les ciutats. I així acabava un mes en el que, precisament, cal destacar que no es va produir cap mort i que va néixer un nou xiquet al poble. Per acabar, Pablo Garcia fa un repàs per l'agenda cultural i d'oci del proper mes. Endavant, Pablo. Comencem l'agenda informant del concert que la rondalla de finestrat oferirà dissabte 13 d'abril a les set i mitja de la vesprada a l'església de Seia. Per Arta Blanda, la Comissió de Festes té previst, dins dels seus actes, organitzar la Feria d'Abril, el proper dissabte 20 d'abril. La Festa de Paelles serà el 11 de maig a la plaça de Seia. Per Arta Blanda, la Unió Música de l'Aurora ha resultat seleccionada per actuar al Palau de les Arts de València, Será el disabte 25 de maig, en el marc del segon ciclo de Bandes a les Arts. Al llarg de mes d de abril se informará sobre cómo acompañar a la banda a este importante evento. En cuanto a Actes de la Marina Baixa cal destacar que, al Auditoria de la Mediterránea de la Nucía, el 12 de abril es representará la obraper de Teat Infantil, el príncipe del calcetín mojado, creada a partir del taller de Teatre Juvenil de la Annunciacía. El dissabte 20 d'abril serà Escuela de Calor, el musical que per 25 euros podrem veure també a aquest auditori. És tot un espectacle sobre cançons i èxis més influents que van néixer a les nostres emisores de ràdio. El 30 d'abril podrem gaudir per 3 euros al teatre auditori un en contra de corals holandeses. I serà el 3 de maig quan Seneca Teatre presenti l'obra Edipo, també a la Nucia i que podrem veure per 8 euros l'entrada. Altea, al Paragualtea, podrem gaudir el pròxim dissabte, 27 d'abril, del Ballet Folklòric Nacional de Cuba, representant l'obra Okun, amb el que celebren el 50 aniversari de la seva creació. A Rieu s'ha obert la inscripció per al segon concurs d'elaboració de licors amb herbes de muntanya alicantina. Hi ha dos dies per a elegir i fer el curs. Seran el 25 de maig o l'1 de juny. Més informació sobre la inscripció ja disponible a 3 www.museuderreieu.org. Per acabar l'agenda, com sempre, fem ús del refrenel popular. Diem que... Mar ventós i abril pujós fan de maig florit i formós. Vos esperem en la nova novagenda del mes de maig. I fins ací, el magmagazin del mes d'abril. l'han fet possible Pere Garcia, Pablo Garcia, Pablo Jiméez, Antonio Pérez, David Mas, Sergi Garcia, David Garcia, Àngela Baldó, Miquel Morales i Lalla Mas. I des d’ací volem felicitar al locutor pare, Carlos Jorca que no ha pogut participar este mes en la gravació del magazín.